Tér idő a tudományvilága a rádióban az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. doktor Szentgyörgyi albert az évnek ebben az időszakában nagyon sok fiatal akarva akaratlanul próbálja megtalálni a munkát, amit szeretni fog. Köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is, a misorvezető Garami Zsuzsa vagyok. Mai és holnapi adásunkban a pályaválasztásról lesz szó. A pályaválasztás nehéz időszaka ma előrehozódott, és ezért életkorban éretlenebbül kell választanunk és irányt vennünk, holott az irányra beállás az egy nagyon fontos dolog, mert utána már a korrekció sokkal nehezebb. Dr. Bagdia pszichológus, egyetemi tanár. A kor, az az adoleszencia 16-20 éves kor, a pubertásnak az érett szakasza, amikor is már a test viharai és a pszichoszexuális viszontagságok után a fiatal egy relatíve megnyugodottabb állapotba kerül, legalábbis elsimultabb, ami a testnek a parancsa és a különböző feszültségek, viszont előtérbe kerül egy olyan, hogy ki leszek, mi leszek, ha nagy leszek. É, Immanuel Kant is azt mondta egyébként, hogy a legfőbb kérdés ebben az élet lett szakaszban, hogy mivé legyek, kivé legyek, merre tartsak a világban. Ez tényleg így van. Van egy olyan 20 éves korig tartó időszak, amíg a keresésből a kiformálódás és orientációnak a mire vagyok legalkalmasabban, annak a eldöntésre folynék, de ez a négy éve nem használódik föl erre azért, mert a mai iskola rendszerben úgy van, hogy 16-18 éves kor között azért kell eléggé eldönteni a dolgot, hogy merre tart tovább valaki, hogy mit fog csinálni, tanul, mit választ, szakmát, mesterségelt, hivatást, mert ugye 17 évesen be kell adni már a jelentkezést a tovább tanulásra, tehát ugye alig, hogy elkezdődött annak a lelki folyamatnak a kibontakozása, hogy mivé legyek, kivé legyek, merre tartsak, már is ott áll a parancs, hogy de akkor most döntsd el, és nem lehet eldönteni, De nekünk mégiscsak döntést kell hozni, ezért érzem a jelenkori pályaválasztási folyamatnak egy nagy terheként, hogy viszonylag Kell a meghozni. Az egész világon, fejlett országokban késik a pályaválasztás. Vekerdi Tamás pszichológus, író. Megnyúlt a kamaszkor kulturális vagy szociális ubertás van. Egyre jobban kitolódik a pályaválasztás. Nem is nagyon akarnak korán foglalkozást választani, míg a 20. század elején ezt a személyiség kiteljesedésének tekintették. Most a fiatalok, különösen a második világháború óta úgy érzik, hogy ez egy maszk, amivel beléphetnek a társadalmi maszkabálba, de az arc szukra form, mint a japán legendában, és leáll a személyiségük fejlődése. Szóval Varga betűkön keresztül keresik a pályaválasztási lehetőségeiket, és ami tanácsolható mind a fiatalok, mind a társadalom szempontjából, hogy meg kell nyújtani a pályaválasztás idejét, van egy olyan vizsgálat is, hogyha valaki akár csak egy-két évet elvégez egy egyetemen vagy egy főiskolán és be sem fejezi, ez is nagyon jót tesz neki és a társadalomnak is. Az a felfogás, hogy korán kell pályát választani és minél előbb, ez szakmailag tökéletesen téves és elhibázott. A világ is megváltozott, sokkal bonyolultabb, másfajta foglalkozások van másfajta követelményekkel. A hagyományos foglalkozásoknak sem ugyanazok a követelményei, legyen az egy esztergályos vagy marós, mint régebben. Egészen másfajta készségek kellenek. Úgy tűnik, hogy öt dologra van múlhatatlanul szükség. A munkaerőpiacon való beilleszkedésre ez az öt dolog írás, értő, olvasás, elemi számolás, kompjúterkezelés és angol nyelv. Igen, angol nyelv akkor is a kínai az illető vagy bárhol él a világon. Lényegében így működnek a programok, szoftverek, képek, másfajta világban élünk. Nem szabad siettetni a pályaválasztást, lehetőleg ki kell túlni, és még ott is türelemmel kell kivárni, amíg a fiatalok vargabetükön át kalandoznak. Dr. Szőnyi Magda kiképző pszichoterapeuta a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületben. 21 évet dolgozott a Fővárosi Pályaválasztási Intézetben. Az egész személy alakulásának. Egy nagyon fontos életterülete, hogy hol fogom magamat megnyilvánítani. Magam, mi minden képességet tudok összegyűjteni, hozzáértést és megvalósítani, másrészt a világnak miképpen lesz én rám szüksége. Vannak szerencsés esetek, mikor ezek könnyedén együtt jönnek, hogy szinte természetes, sőt, hát régebben erre nagyon igyekeztek az emberek, hogy legyenek családon belüli folytatások, hogy a következő generáció vigye tovább, amit a ők már megalapoztak, persze ez nem mindig válhat be. Akkor mi a fontos a szülőnek, hogy a gyerek azzal váljon, ami ő nem mint rejtett érték van, vagy esetleg olyan megnyilvánult érték, de ami másfajta erőfeszítést igényel, mint amit eddig gondoltak, vagy abba erőtesse jobban, hogy folytassa azt, amit már majd megteremtettük is, vigyább mind a kettőnek van létjogosultsága, igazsága is, de vajon a személy belül lesz, hogy tudja önmagába beépíteni, hogy a saját egyénisége tudjon megvalósulni. A nevelés két emberi lélek közös funkciója, a nevelőké és a növendékeké. A gyermekekkel életközösséget kell vállalni. Ez a szeretet jegyében történik. A katedráról csak tanítani lehet, Erről le kell szállni, mert innen csak a tömeget látni. A nevelés fő főtárgya az egyén, mi több a személyiség. A nevelés közösségi jellegű. A nevelés csak akkor lesz sikeres, ha az egyéniség sértetlen marad, ha megőrzi autonómiáját. Karácsony Sándor Kiemelt tehetségű gyermekekkel vállalt életközösséget dr. Bagdi Emőke, amikor alig két éve a Tehetség Híd program vezetőjeként, pszichológus kollégáival együtt száz tehetséges gyermekkel kiemelten személyre szabottan foglalkoztak általában a tehetségeseknél azt tapasztaljuk, hogy több ágú is a tehetség. Matematikában tehetséges, a zenében tehetséges, most csak egy természetes párhuzamot mondtam, ami igen gyakori, de sok ilyen van, hogy ügyesen rajzol, nagyon szépen énekel, nagyon jó színjátszó, stb. Na most akkor itt jön a nagy dilemma. Láttam, hogy mekkora nagy gond annak a fiatalnak, hogy az egyikben is elért eredményeket, a másikban is, és akkor hát hova tartson, és a szülei elé állnak, és azt mondják, hát, te tudod, hát dönts. Már elte. Mi nem akarjuk neked megmondani, de rosszabb eset, hogyha meg akarják mondani a leghatározottabban. Tehát mindenképpen nagyon nagy beszorultság a fiatal döntési bizonytalansága, az, hogy mégis kénytelen valami mellett dönteni. Az is egy nagyon szomorú tapasztalatom még, hogy olyan nagyon tehetségesekkel is találkoztunk, akiknél mondjuk például a kémia területén, tehát a vegyészeti, affinitási és gondolkodási ügyesség, kreativitás hiába buzog, mert a fiú. Azt mondja például, hogy én jól akarok élni, azt akarom, hogy sokat keresek, pénzi akarom tenni azt, amim van a fejemben. Tehát én nem akarok magasabb papírokat, én nem akarok tovább tanulni, én azt akarom, hogy pénzem legyen, azt akarom, hogy boldog legyek, azt akarom, hogy családom legyen, azt akarom, hogy úgy éjek, mint ahogy a szüleim élnek, mert azok jó módban élnek, én ezt akarom tovább vinni. Na most, hát ilyen is van, de van olyan, aki azt mondja, hogy én meg olyan mínuszban vagyok, az én szüleim olyan szegények. Őszintén szólva, azt hogy ebben én tehetséges vagyok, az engem nem annyira érdekel. Az érdekel, hogy én hogy tudok abból a szintből, ahol élnem kell a szüleimmel, kikapaszkodni, hogy sokkal jobban éljek. Ezek a krízisek a döntésben, amik esetleg hosszú távra megbélyegzik a fejlődést vagy a kibontakozást, bár elképzelhető, hogy mégis történik valamilyen visszakötés a tehetségterülethez, de ez eseti lehet. Mégis valójában én itt értettem meg, hogy ki az igazi tehetség, nem csak a rengeteg vizsgálat és a bizonyítható szignifikanciák alapján tudom most már határozottan állítani, de a százviatal vizsgálatánál nagyon is kiderült, hogy az igazán tehetséges az, hagy mondjam ezt a szót, szerelmes abba, amiben tehetséges. Mivel jár ez, hogy szerelmes vagyok apa, hogy nem unom meg, hogy nincs telítődésem, hogy nincs az, hogy nekem megint föl kell kelnem, hogy zongorálszam hajnalba, nem tudom hány órát, pedig iskola aztán megint, vagy hogy föl kell kelnem reggel 5 órakor, hogy lemenjek úszni, és utána iskola, aztán megint úszás, aztán beleájulok az ágyba, de tanulnom is kellene. Az igazán tehetséges számára valami flow valami különleges, bűvöletes lelkiállapotot jelent, együtt lenni szerelmének tárgyával, vagyis, hogy a zongora, vagy az a hangszer, vagy az, amibe ő úgy bele tud temetkezni, ez a belefeledkezés, hát ez a flow lényegében. Tehát, hogy újra és újra meg születni a fló alapota, amit mi sokkal egyszerűbb szavakkal úgy szoktunk mondani, hogy a tartós motiváció. Hogy tudni, hogy nem lankad le, nem téríthető el, nem zökkenthető ki, és igazából ezért hiszem azt, hogy a tehetség mérhetetlen nagy szorgalommal tud csak igazán kibontakozni. A pályaválasztó fiataljainknál lényegében két döntő út mutatkozott meg. Az egyik az, hogy ugyan még nem tudja eldönteni, hogy a két-három tehetség terület melyik az, amit igazán szeretne, de egészen tudatosan az egyik mellett végül dönt. Most ez az egyik mellett döntés az, amiben nagyon gyakran a szülőknek is a turuzsolása besegít, hogy hogy lenne neked jó, mivel járnál jól. Az is elképzelhető, hogy egy szinten ülelkező módon összetalálkoznak ezek, mondjuk például egy képzőművészeti tehetség, felé megy a gyerek a kibontakozásban, és az, amiről kvázi lemondott, talán egyszer még az életében összetalálkoznak. Tudja-e szülő segíteni gyermekét a pályaválasztásban? Segíthetie? Hogyan tudja jól segíteni? Dr. Gogol Györgyi, pszichológus. A szerető szülői gondoskodásban van egy olyan azonosság tudat, hogy a szülő a legjobb szándékkal azt gondolja, hogy ami neki jó, az lesz a gyermekének is jó vagy amit ő nem tudott megvalósítani, azt majd a gyereke megvalósíthatja az ő álmait. Ebben semmiféle rossz szándék nincs, sőt, ebben kimondottan a szülői szeretetnek egy megnyilvánulása van. De lehet jól szeretni, és lehet rosszul szeretni. Ha kicsit magunkban nézzünk, hogy a gyermekünk egy különálló lény, másképpen működik, mint mi. Ha adunk erre neki teret lehetőséget, akkor nem a saját vágyainkat akarjuk benne megvalósítani. Természetesen ki lehet próbálni, hogy az, amire én vágytam, arra hogyan reagál a gyermekem, de abban a pillanatban visszakozni kell, amikor látjuk, hogy ez számára nem működik. A pályaválasztás tehát nem 17 éves korban kezdődik, vagy a 14 éves korban kezdődik, hanem nagyon korán, amikor elkezdjük nézni, hogy a gyerekünk számára ami a jó, vagy mi az, ami újrend érdeklődik. Elképzelhető, hogy azt már felismerte a szülő, hogy nem a saját vágyait akarja megvalósítani a gyermekében. De még akkor is ott van a csapda helyzet, hogy segíteni akarok neki. És ebben a segítésben én kitalálhatom helyette, vagy azonosulni próbálok vele, és olyan energiákat rakok bele szülőként, amit valójában a gyereknek kellene megélnie, vagy megküzdenie. Nem küzdhetek meg helyette. Ez is egy jó szülői attitűd, de van egy alapmondás pszichológusok között, hogy nem lehet túl jó szülőnek lenni, vagy nem lehet nagyon jó szülőnek lenni. A cél az elég jó szülőség. Mert a túl jó szülő az olyan megküzdéseket vesz el a gyermekétől, aminek hiányában a gyereknek nem lesznek megküzdési stratégiái, megküzdési tapasztalatai. Pillangók nem kis pillangóknak adnak életet, hanem leteszik petélyüket, amiből kifejlődik egy kis hernyó. Jó étvágyjal lerágja a leveleket, gyorsan fejlődik, majd bebábozódik. A bábban átalakul. Belőle is lepke lesz. Kis szárnyai, mint a bicska éle, be vannak csukva teste mellé szűk otthonába. Majd eljön az idő, amikor keserves erőfeszítéssel meg kell születnie. A fölöslegessé vált burkot, le kell fejtenie magáról. Azáltal, hogy küzd, hogy szétveszítse a határait, testnedvei belepumpálódnak a szárnyaiba, törékeny ékszereibe, amelyek az erőfeszítéstől kibomlanak, majd megkeményedve képesek fölemelni az apró élőlényt. Ha jó szándékkal megkíméljük a születés nehézségeitől, és finoman kibontjuk, akkor a szárnyai nem nyílnak szét. Segítségünkkel, sietségünkkel leállítjuk a fejlődését. Torz lesz és befejezetlen. Soha nem tud felemelkedni a kékékbe a virágok fölé, a többi pillangó közé. A nehézségekkel megküzdve nap mint nap bontogatjuk szárnyainkat. Az ember önmagát csak vajúdó erőfeszítéssel tudja világra hozni. Csaba testvér Vizsgálat igazolja, ezek túl korai döntések, ezek helytelenek, ezek sokszor sikertelenek. De Tamás pszichológus. Elvezethetnek egy egyéni neurózishoz, depresszióhoz, egyéb betegségekhez. Nem, nem kell korán dönteni. Minél több az általánosan képző iskola, annál jobb. Minél több a szakmai specializáció minél korábban, annál rosszabb. Ez egy új helyzet a világban a 19. század közepén még nem így volt. 17-18 éves korra nem csak a lányok mentek férjhez, és szülték meg első gyermeküket, hanem gróf Széchény István és is huszár kapitány volt jelentős futár feladattal. Ez megváltozott. Ma a lányok sem 18 évesen szülnek, hanem 23, 25, 28, 32 évesen. Ezt világosan kell látni, és ennek megfelelően a pályaválasztások is, akár akarjuk, akár nem kitolódnak, változnak. Az, hogy az ember teljes értékű életet élhessen, ahhoz viszonylag iskolázottnak kell lennie. Nagy amerikai vizsgálat, ugyanaz a betegség és pszichés zavar, ami egy iskolázatlan embernél elmebetegségben nyilvánul meg, és elvesz ki teljesen a kontrollt maga fölött, Ugyanaz egy magasan iskolázott embernél neurózisban nyilvánul meg, amely megtartott kontrollt jelent a nehézségek ellenére is de már Szondi Lipót Magyarországon a 30-as években világosan látta, hogy ugyanaz az indítatás iskolázottan elvezethet a sebészi vagy hentesi pályáig. Szondi ezeket ösztönindítatásnak nevezte, és ugyanez az ösztönindítatás iskolázatlanul szadisztikus gyilkossá tehet valakit. Van mérhető dolog, ami sokban segítene bennünket. Dr. Google Györgyi. Egy olyan részt a személyiségben, amit úgy hívunk, hogy ösztönkéztetés. Az ösztön az, ami úgy mélyen belülről mozdít bennünket. Az örömelv vezérli, az, amit úgy tényleg igazán jó nekünk. Ha ezt elfelejtjük, nem elégítjük ki, nem vesszük észre, hogy ott munkálkodik, akkor boldogtalanok. Tudja mutatni azt, hogy milyen belső, rejtettebb vágyak. Elfolytás alatt lévő ösztönök működnek bennünk, amik, hogyha felszabadulnának, ha teret kapnának, ha kibontakozhatnának, akkor azt érzi, aki erre lehetőséget kapott, hogy boldogabb, hogy örömmel csinálja a dolgokat. Vannak olyan ösztönök, amik a személy szeretetet próbálják kielégíteni. Vannak olyanok, amik az aktivitást. Egy másik, most konkrétumokat sorolok, egy másik például a lelkiismereti igényel, etikai, morális kérdésekkel foglalkozik. Mondok egy konkrétabb példát. Van egy olyan ösztönkésztetés, amit úgy hívunk, hogy paranoid ösztönkésztetés. Ez a normalitásban azt jelenti, hogy a gondolataim azok kicsit erőteljesebben forognak, mindent észreveszek olyan dolgokat is, amit esetleg más nem. Hogyha kimegy a normalitásból, akkor lehet ez üldöztetés, vagy lehetnek szorongásos érzések, ahol úgy gondolom, hogy minden rólam szól, ami a külvilágban történik. Mit ajánlok annak a gyereknek, akinél ezt találom, a amilyen? Miután a gondolatiság... A nyomozás, a tényleg úgy történt-e a fő kérdés, ezért hihetetlen jó feltalálók, kutatók lesznek belőlük, nyomozók, pszichológusok, hiszen ott is kutatunk, nézzük, hogy mi van egy-egy probléma mélyén, de lehetnek expedíciók vezetői, gyógyszerészek, vegyészek, hihetetlen széles skálája van azoknak a témáknak, ahol őket boldog felnőttként tudják alkalmazni, vagy amit ők majd megtalálnak. A sikeres pályaválasztáshoz tehát elengedhetetlen az önismeret. Belsőnk feltárását, a szimbólumok ismerete segítheti. Doktor szűnyi Magda. Rengeteg szimbólum van, amiből eligazdodhatunk, az biztos, és használjuk a szimbólumokat minél jobban. Dívatos szól, hogy önismeret, önismeret, de annak is van egy célja, hogy miért, mire szükséges az önismeret, arra, hogy önmagunkra találjunk. Mi az, ami bennünk lévő lehetőség, de az, ami személyes, az enyém, az én lehetőségem is, azokat miként lehet kibontakoztatni. A gondolkodás modra terelném a figyelmet, az úgynevezett analógiás gondolkodás visz előre. Összevettem, hogy egy mostani esemény mire utal, Máskor hogyan szokott lenni, ha most hamar elmegy a kedvem, vajon más ügyekbe is hamar elment a kedvem? Melyik volt az a másik ügy, ahol viszont nem ment el a kedvem? Akkor mi a különbség ezek között? És hogyha meglátom, hogy amikor megmaradt a kedvem, a szó múlott az egész, vagy egy hirtelen fordulaton, vagy hogy másképp olvastam el azt a dolgot, amit éppen olvasok, a kollektív tudat hordozolja a nyelv, amiben már az emberiség összes lelki tudását beletette. Tehát ha az szavakban rejlő többletjelentést előszedem, akkor már egy csomó mindent megértek. A magyar személyszót, hogyha nézzük a személyszónak, a szógyőke a szem, de azt értelmezhetem úgy is, hogy ahogy szemlélem a dolgokat, tehát a látható oldal. De értelmezhetem úgy is, mint a kalásznak a magszem, szem, a szemek azok magok, amik lehetőségek átfordítva, ugye a szimbolikus jelentését, hogy a mag az a jövendő lehetősége, tehát a szemébe egyszerre van együtt. Tehát ha engem megtévesz, hogy csak az érvényes, amit látok valakinek, akkor hibásan gondolkozom, hanem mindig feltételezzük, hogy mögötte még rengeteg, sok-sok kicsi mag van, pláne egy fiatalba, de idősbe is, ez kortalan. Ugyanakkor még benne van az is, hogy egyszem, egyetlen, fölcserélhetetlen. Talán ezt kell egy kicsit ilyen fiatalkorban, pláne választás előtt középpontba tenni, hogy mi az, amiben egyéniség valaki, ami ő maga, de azért vannak általános szabályok is, tehát egy fa magvát elültethetem, és abból fa fog kirődni. mondjuk, ha az mind kátszag, akkor is másfajta akáczfal lesz belőle, mint az előzők. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Várom önöket holnap, és megpróbáljuk a pályaválasztást módszerekkel, irányelvekkel, gondolatokkal segíteni. A voltak az archívanyagok kikeresője Sulán György, a hangmester Lajer Rita és Maksa zenei szerkesztő Sebők György, gyártásvezető Abulányi Zsóka, a szerkesztő Szabó Ágnes, a műsorvezető Garami Zsuzsa volt. Ezt a műsorunkat ma 23 óra 36 perckor megismételjük.